Сергій Білокінь, кандидат філологічних наук. У пошуках української душі. Те, що відбувається нині в царині нашої громадської думки, можна звести в певному сенсі до самоусвідомлення. Приневолена до участі в нав'язаному Україні експерименті, на жаль, у вигляді об'єкту, нація змагається нині за право жити власною волею. Змушена втискати увесь матеріал самовияву у невластивій її форми, починаючи від безликої архітектури і вокзальними оголошеннями кінчаючи, вона прагне тепер пізнати риси своєї ментальності. Підступно переможена улесливими соціалістичними гаслами, які промовляли до її сумління і почуття справедливості, поки зрештою вона не втратила своїх найкращих селян, більшість аристократів-дворян, більшість служителів культу, найкращих інтелігентів, нині прагне розгледіти в Кривавому мороці, хто ж, власне, були її замордовані предки. Є багато доріг до оновлення, і треба йти ними всіма. Серед них один із ефективніших студіювати дальший перебіг органічної української думки, не перерваний насильницькими засобами. Як відомо, він тривав, на щастя, на еміграції. Не ідеалізуймо її, вона має свої слабкі сторони. Зокрема, українська еміграція реалізувала власні можливості дуже неповно, деморалізована, до речі, КГБськими агентами. Сторінки еміграційної історії були, а подекуди, як от у Південній Америці, і лишаються важкі. Але еміграція – не лише спосіб життя, а й післанництво. Запаморочені і забріхані радянські ідеологи, утримуючи окремі гуманітарні форпости, передусім історичну науку, продовжують трактувати Україну національною ідентифікацією лише як певну кількість території і певну кількість людності. Але образи України стають дедалі виразніше, і коли не завтра, то позавтра, вже й пересічний чужинець побачить, що світ був бідніший стільки віків, скільки не було на його мапі України. Отже, обертаємось нарешті до еміграційних видань, де світлі українські голови міркували українською не від учора, і аналізували світ не з абстрактних засад, а таки з українських. У третьій еміграції це починалося з повоєнної Німеччини, через яку пройшла вона вся з таборів переміщених осіб, де на найгіршому дерев'яному папері, здебільшого циклостилем на ротаторі, наші вчені друкували свої коштовні журнали. «Орлик», «Рідне слово», Рід та знамену, наше життя, Науково-літературознавчий збірник, Наш шлях, нова епоха, Літературно-науковий збірник, Український літопис, Орден, Світання, Звіно, Голос державника, Арка, Україна і світ. Ці назви мало що скажуть сучасному читачеві тут, а зрештою і там, де теж змінюється покоління. А це першорядні журнали, в яких друкували свої розправи Державин, Оглоблин, Полонська-Василенко, Шлемкевич, Міяковський, Курінний, Орест, Петров, Чижевський, Барка, Шерех, Бойко, Повстенко, Крупницький Тепер це буває Таке, що розсипається на долонях і в пальцях Але якщо зараз в Україні існують сили, що володіють капіталом Спроможним тиражувати порнографію «Анжелікса» для пластного добра Україна повинна стягтись і на перевиданні цих журналів Перевидання комплексне і систематичне Міркуючи про ці передруки, не забудьмо про півмісячник на чужині.